Кожен уже вартий дорослого досвідченого воя. А головне, віддані йому, мов брати, старійшини і князеві, не зроблять того, що зроблять за його наказом. Всі поділені на десятки, у кожному десяцький, болярин, а ще хорив, ясен та кінь, мужі, вилігі, вельможі. Старші над сотнями. Спочатку гра була. Тур навіть кепкував із цієї затії. Та коли побачив, як отроки влучно стріляють, як б'ють списами в ціль, чи, накрившись овчинами, сплять у дощі в сніг у безлюдному степу, скоро переконався, що це далеко не гра, що стали справжніми воями, на яких можна покластися у скрутну хвилину. Всі вони зараз пильно й віддано, дивились на Кия, ждучи наказу. І він їм сказав коротко Кінь з трма десятками сторожувати степ. Інші від роду до роду звісткою прогунню. На росаву, на красну, на роську, на стугну, аж до Ірпеня. Йдіть. Родень. Третього дня опівдні Тур з синами і полоненим гунном прибули до Дніпра, де впадає у нього світловода Рось, і піднялися на високу гору, що звалася Родним. Доколо неї сидить князівський рід Родь. З обох боків гори, обривісті майже прявовисні стіни ярів. Від Дніпра теж. У найвужчому місті перешийка, що відділяв гору від материка чистокіл і міцні дерев'яні ворота, за ними княжа весь, а удалині неозорі простори лівого берега, по якому набагато поприщ теж сидять полянські роди. Був теплий сонячний день. Із Дніпра віяло свіжістю широких плес, Густими пахощами очеретів, Осоки, верболозу, пільшаника. Із розлогих порослих темним грабом, Кленами та ліщиною ярів Линуло веселе пташине щебетання, А в чистому голубому небі Велично-повільно ширяли гордовиті орли. «Як тут гарно, отче!» – вигукнув захоплено кий. «Наш кам'яний острів усім нам подобається, а тут ще краще. Чому, отче, ти не поселився на березі цієї величної ріки? Чому твій брат, а наш стрий, Межамир, на Дніпрі, а ти на Росі?» Тур усміхнувся в бороду. «І у нас непогано». А коли б зібрати всі гарні місця, що я перебачив за своє довге життя, та сказати «вибери найкраще», то я завагався б. Так багато їх було. І на Дунаї, і на Крутобережному Рейні, і на тихій гальській рідці Сені, і в теплій сонячній Італії. «Де тільки в молодості мене з князем Божедаром не носило, а повернувся таки на свою рідну Рось. «І не жалкую!» З цими словами він загрюкав списом у ворота. З-за них почувся старечий голос. «Хто там? Князь Божедар відпочиває!» «Відчиняй, лосю! З кам'яного острова ми!» Тура, пам'ятаєш? Тура, як не пам'ятати, Півсвіту сходили разом, яким вітром принесло тебе сюди, друже? Заїжджай. Скрипнув дерев'яний засу, і ворота відчинилися. Високий, сивий, але міцний ще навид сторож, широко розкинув руки. Туре. «Друже, ти такий же молодий, як і раніше?»